Затриманий сепаратист, недовго думаючи, чкурнув геть, а боєць затуляв обличчя руками і не чинив опору. Замить його лице вже юшило кров'ю. «Іди геть з нашого міста!» – кричала бабця. «Який час готуватися до розмови з Богом!» «Здохни, тварюку!» – верещала інша. Відчини двері!» – попросила Настя водія. «Це ж не люди, а якісь звірі!» «Не можна!» – сказав водій спокійно. Продовжуючи лозати насіння, перехрестя. Вони розбили людині голову до крові, схвильовано мовила Настя. Самі розберуться, відказав водій. Ще трохи пограються війну на бридне і повернуться наші ополченці. Не встигла Настя зчепитися з водієм, як поруч почулася автоматна черга. Підійшов патруль із кількох військових, дав чергу в повітря, і бабуся хвітром здула. Вони підійшли до вояка, він підвів голову, і Настя побачила його зовсім юне, залите кров'ю обличчя. Тролейбус рушив, а Настя, виходячи на зупинці, сказала водієві, «Що ж ти, такий прихильник ополченців, не пішов разом з ними? На одну погань у місті було б менше». Вона довго не могла заспокоїтися. Перед очима стояли розгнівані бабці, злі, повні ненависті до того, то визволяв їх бідополченців, звідки в них стільки ненависті. Зазвичай люди похилого віку стають більш жалісливими, готоми будь-кому простягти руку допомоги, а ті ладні були руками забити юнака до смерті. Мамо, ти ще довго будеш вибирати помидори? голос сина вивів її з задуми. Справді вона забула, за чим сюди прийшла і мовчки ходила поміж рядами, де продавалися овочі. Вона підійшла до газелі, де було повно красивих стиглих помідорів. Ціна її влаштовувала, і Настя замовила 15 кілограмів. Поки чоловік накладав помідори, Настя поцікавилася в продавчині, звідки їх привезли. Жінка почала розповідати про пригоди в дорозі. Повсюди укри стріляють, Дороги розбиті, куди не поткнемося всюди у кропи, охоче почала розповідати про давченя. По дорозі дізналися, де наші ріб'ята щепари стоять, і вирішили їхати через Донецьк. Ваші ріб'ята? перепитала Настя, вона добре знала це словосполучення, так місцеві сепаратисти, ласкаво називали бойовиків, їй стало неприємно. І вона почала висипати помідори з пакетів назад у ящики. «Щось не так?» – продавчиня закліпала очима. «Ситті вашими сяпарами по саме горло, так що й помідори в глотку не полізуть», – сказала і Настя. «Годуйте своїх риб'ят цими помідорами, а я краще куплю у своїх». Неподалік продавали помідори чорноволосі і засмаглі азіати, скоріше за все азербайджанці. Вони майже всі змушені були виїхати з міста під час окупації, і саме до них підійшла Настя. Слава Україні, сказала вона голосно, щоб чула продавчення біля газелі. Героям слава в один голос відповіли чоловіки. Хлопці, зважте мені 15 кілограмів, сказала Настя, і задоволено всміхнулася. Розділ 86 Геннадій був удома сам, коли хтось подзвонив у двері. «Добре, що застав тебе вдома», – сказав хлопець. «Пам'ятаєш мене?» «Малий, ябо Сергій був у гурті Никона». «Згадав», – сказав Геннадій, і запросив Сергія увійти. Хлопець зайшов, сильно накульгуючи. Геннадій хотів пригостити його чаєм або кавою, але той відмовився. «Я ненадовго», – сказав Сергій, – «мав би прийти раніше, але...» Нога не давала, всміхнувся він. Один раз приходив, та нікого не було вдома. Думав вже, що неправильно запам'ятав твою адресу, яку назвав мені Нік. Де він зараз? Там, де нас нема. Його застрелили на Вілесова в день звільнення міста, пояснив Сергій. Напередодні він написав тобі якогось листа і просив мене знайти тебе, щоб ти обов'язково прочитав його послання. Де лист? Тому то річ, що я його не знайшов. Не знаю чому, але двох хлопців розстріляли на наших очах, а нас чомусь ні. Я потрапив у лікарню, бо мені бойовики перебили ногу, а коли зміг ходити, пішов туди, все там облазив і нічого не знайшов. Може, хтось раніше за мене знайшов лист, але я все одно вирішив сходити з тобою разом туди, розповів Сергій. Можливо, він... Залишив тобі якусь підказку? Якщо нічого не знайдемо, тоді я сам тобі розповім усе, що знав про Ніка. Геннадій запропонував пройтися до стоянки, щоб поїхати автомобілем. Вони швидко приїхали до приміщення Гіапу. Перед ним майорів синьо-жовтий прапор, а напис «Слава Новороссії» на будівлі був зафарбований і виправлений на «Слава Україні». Сергій дістав з кишені зв'язку ключів. «Де ти їх узяв?» – спитав Геннадій. «Неважливо, де», – відповів Сергій, відчиняючи вхідні двері. «Ось тут нас тримали», – пояснив хлопець, відімкнувши двері однієї з кімнат. Геннадій переступив поріг і завмер, дивлячись на дві бурі плями на світлих шпалерах, які хтось намагався замити, але марно. Оце кровніка вказав пальцем Сергій на одну з плям. А та іншого хлопця, я навіть не знаю, як його звали. Їх застрелили тут по одній кулі кожному в голову. Нік не просив, пощади, і помер як герой, як справжній чоловік. Ненадію стало мотрошно. Він зробив кілька глибоких вдихів і видихів і оглянув кімнату, схожу на робочий кабінет. Одне офісне крісло. Комп'ютерний стіл, вікно з металевими гратами і жалюзі від сонця. Геннадій висунув шухля до стола. «Там нема нічого», – сказав Сергій. «Я сто разів заглядав і у стіл, і під стіл, навіть ссував його з місця. Те саме зробив Геннадій. Обдивився сантиметр за сантиметром, крісло, ніде нічого. На стелі висіла лампочка на шнурі». Ніяких світильників чи люстр. Він сів на опочепки і почав оглядати плінтус, навіть пробував його відірвати, але він був надійно закріплений. Геннадій взяв кульоворучку з шухляди і спробував її просовувати між плінтусом і синою в надії знайти щілину схованку. Може, десь єш парина, сказав Сергій. Я там не здогадався перевірити. Геннадій пройшовся повз одну стіну, другу – нічого. Дійшов до кутка і прямо перед собою помітив на шпалерах напис. Невеличкими буквами кульковою ручкою було написано «Лу». А далі ручка перестала писати, і останні букви були вже надряпані. «Лугандія!» – скрикнув радісно Ген. «Що?» – здивовано спитав Сергій. «Шукати потрібно десь там», – вказав Геннадій пальцем у гору. «Але ж там нічого нема», – розбив руками Сергій. «Є», – впевнено сказав Генна і попросив допомогти присунути ближче стіл. Він був упевнений, що потрібно шукати там, бо вгору вказувала на дряпані на стіні стрілочка біля слова «Лугандія». Геннадій став на стіл – у грі проходила лише труба опалення. Він почав її обдивлятися з усіх боків та обмацувати пальцями. Раптом його увагу привернула дірка, яка лишилася, скоріш за все, від багета, який був тут до того, як йому на зміну прийшли сучасні жалюзі. Хлопець простяг руку і дістав звідти складені кілька аркушів паперу. «Як вони туди дісталися?» – здивовано станув плечима Сергій. Геннадій зліз зі столу, став обличчям до вікна, розгорнув папір, побачив знайомий почерк і прочитав. «Геннику, маю змогу написати тобі листа. Дивно, чи не так? У наш час ми забули, що таке писати листи одне одному».